Cumprimentar a Presidente Sirlei, colegas vereadores, pessoas que estão aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Itacoara aqueles que nos assiste pela internet. Quero aqui dar duas boas notícias também para a comunidade itacoarense, nossos colegas que me antecederam também já falaram, que a primeira é sobre a nova escola infantil que a administração Vai estar abrindo nos próximos dias, ali na onde é que funcionava antigamente a sede dos comerciários, sindicatos comerciários, na rua Alfredo cremer no bairro Petrópolis. Essa escola vai atender turmas 1 e 2 do berçário, né crianças pequenas, uh, de 50 a 60 crianças isso é, é do interesse muito importante para a comunidade porque as mães que hoje estão deixando de trabalhar né de levar o sustento para sua mesa às vezes por falta de uma vaga em uma creche vai ter essa oportunidade então de colocar seu bebê para poder trabalhar então é mais uma iniciativa da administração municipal junto com a secretaria de educação outra boa notícia Foi a chegada da Patrola vereador Sirlei. Essa patroa que estava há muito tempo sendo esperado pela Secretaria de Obras, né? E hoje chegou uma patroa nova aí, graças à economia dessa casa, né? Economia de todos os vereadores, que também contribuíram com economias para devolver esses 523 uh, mil reais que foram comprado vista essa patroa né e isso vai beneficiar a toda a comunidade aquarense o centro o bairro uh, o interior né onde tem rua de chão batido essa patroa com certeza vai suprir as necessidades eu tava fazendo uma avaliação do nosso maquinário hoje do município eu não me lembro na história que eu que eu conheço o município de a o município está tão bem equipado de máquinas para poder suprir as necessidades temos caminhões TUC temos a, a PC nova que foi comprada a patrola foi comprada uma seminova há dois anos atrás agora foi comprada uma nova então nós temos bem equipado nos falta ainda na minha opinião um trator de esteira e no mínimo as três né para completar um parque de máquinas que possa suprir as nossas necessidades tava fazendo um levantamento também Taquara é o maior município aqui do Vale do Paranhana e Vale dos Sinos em território. Às vezes é comparado, ah, Taquara, isso, Taquara, aquilo, Taquara, aquilo outro. É o maior município. Hoje, para vocês ter uma ideia, Novo Hamburgo tem 226 mil quilômetros quadrados de extensão. São Leopoldo, 102 mil. Sapiranga, 137. Parobé, 109 mil. Igrejinha 135 Campo Bom 61 mil km Quadrado Itaquara 457 mil Quilômetros Quadrado Nós Semos 3 vezes mais que Sapiranga às vezes até são Comparado com o número de vereadores ah, Lá tem tanto que tem tanto Mas a nossa extensão é bem maior né Para atender Toda essa comunidade Então voltando a patroa, essa patroa vem mais que na hora né para o nosso município e esperamos que a Secretaria de Obras possa fazer um bom trabalho para todos também quero anunciar aqui uh, um projeto aqui, uma grande ação do X do Vini que é amanhã, chamada Terça do Bem o X do Vini está fazendo uma ação muito legal no dia de amanhã uh, em benefício do Lar Padilha, que a cada X salada vendido no valor de 15,90 no dia de amanhã a metade da arrecadação será destinada ao Lar Padilha. Sei que o pessoal do Lar Padilha tá já tá foi vendido vários cartões antecipado, né? Para arrecadar um bom um bom lucro e no dia de amanhã também aquelas pessoas que não sabem que estão na escuta agora possam adquirir o cartão no preço de 15,90. Para meio-dia será servido das 10h30 às 14 e de noite das 17:30 às 23h30. Então, no valor de 15h90 ao X, sendo que 50% é revertido ao padilha Uma bela ação aí do X do Vini. Também quero aqui para finalizar, anunciar uma festa que vai ter na Sociedade União da Paz do no Rio da Ilha, né? Festa de aniversário, no próximo domingo, dia 6, ao meio-dia, aquele... Gostoso churrasco, né como o pessoal lá faz muito bem, galinhada, churrasco, saladas diversas, carne de porco. E à tarde um grande show com o Vilceu Pause e logo depois a banda Toque Legal estará animando essa grande festa na Sociedade União da Paz do Rio da Ilha, onde são todos convidados. Seria isso para hoje, tenha todos uma boa semana.